Berrogoita mairu urterekin, asier guri di zaloñak ogoi bat urte pasaditu euskal erritik kanpo IES bezala. Milabe atzion talaten oita ama bian atxilotua izan zen, etatik urbilizaiteagatik. Torturatua izan ondotik, bost urte preso pasazituen. Ondotik, nahiago izan zuen euskal erritik IES eta 2005-tean, Venezuelaan gelditu zen. Hor, seme bat ukantzuen beren eskalagunarekin. 2008an begiz atxilotua izan zen asier guri di Venezuelan, baina askatua izan zenean paperi gabe aterazen. Ondorioz 2008an bere pasaportea nahi izan zuen ordaindu Espainiako kontsulatuan, baina Espainiak etzakon eman izan nahi asier guri di. Ba bai, e, bai Venezuela, bai Franziak eta bai e, Espainiak erretiratzen dutela pasaportea, baina pasaportea erretiratzen dizutenean, Gelditzen zara nortasun agiri nasionalarekin. Hemen Venezuelan zedula daitzen zaio eta beraz gelditzen zara nortasun batekin eta ez dituzu galtzen oinarrizko e, gizaodanako guztien oinarrizko eskubideak. Nere kasuan e, gizaodanako guztien oinarrizko eskubide guztiak bakendu dizkidate, kendu dizkidate eh? eh? lana egiteko eskubidea. Tendu didate hamazaz urtez, elkarrekin bizi garen bikoteakin eszkontzeko eskubidea, tendu didate leearren aurrean eh, gizaabanako guztien eh, berdina izateko eskubidea, Tendu didate pakto internazzionale de deretsok zibileeszi politiko delakoan agertzen diren hainbat eskubide personalitate juridikoa izateko eskubidea eta eraberean ere baita ere kendu didate batez ere, nire zeme Iban Guridi Diaz, amairu urteko Euskal, Erritar eta Venezolarra defendatu eta ordezkatual izateko eskubidea besteak beste, ezta? Aser guridik errefusiatu estatu saba du, baina nortasun agiririk gabe, bere oinahizko eskubideak ez direla bermatuak salatzen du. Aserrek determinaturik asido goxegreba hori. Noiz arte jarraituko dut eskutan nortasun agiririk bat izan arte. Nortasun juridiko bat izan arte, izan Be e, venezuelako sedula, edo venezuelako nortasun agiria, edo e, Espainiako pasaportea. Nortasun agiri bat, ni baldegearen aurrean, e, administratiaren aurrean, eta e, beste pertsona guztien, eskubide berberekin, jarri nazan, eta egin beharreko gauza guztiak egiteko, ahalmena izan desadan, ezta. da, gaur egun ez daukat, ahalmen hori. Gaur hasier guri diren neskalaguna eta semea Euskal Egean dira, oinatin, horien egoera, prekarioa dela, salatu nahi due jefuziatuak.